77. Legea celor patru Există patru aspecte esențiale care trebuie hotărâte în cadrul fiecarei negocieri. Tot restul depinde de acestea. Am participat timp de două sau trei zile la sesiuni de negociere în cadrul cărora, de ambele părți ale mesei, se aflau echipe de oameni de afaceri instruiți care discutau 50 de pagini cu tot felul de detalii doar pentru a ajunge în final la patru aspecte esențiale. Primul corolar al legii celor patru este 80% sau mai mult din conținutul negocierii va oscila în jurul acestor patru aspecte. Legea celor patru și procentul de 80% se vor dovedi adevărate în aproape fiecare caz. În cele din urmă, veți descoperi că marea parte a discuției și cele mai importante puncte ale negocierii oscilează în jurul a patru aspecte fundamentale. Cel de-al doilea corolar al legii celor patru este Dintre cele patru aspecte esențiale ale oricărei negocieri, unul va fi aspectul principal, iar celelalte vor fi aspectele secundare. De exemplu, s-ar putea să vă hotărâți să cumpărați o mașină nouă. Cele patru elemente de bază care urmează a fi hotărâte sunt prețul, valoarea negociată a mașinii, culoarea și accesoriile. În cele din urmă, vă veți hotărâ asupra unui model de mașină și asupra a trei dealer care vând veți lua propria decizie pe baza combinării acestor patru aspecte, prețul fiind probabil principalul aspect, importanța celorlalte trei variind în funcție de situația și preferințele personale. Legea celor patru poate avea un efect puternic dacă cele două părți nu clasifică importanța celor patru aspecte în același mod. O parte s-ar putea să fie mai preocupată de preț, iar cealaltă mai preocupată de condiții. Acest lucru poate contribui la obținerea unei soluții în care ambele părți câștigă. Soluția va satisface cele mai importante nevoi ale fiecarei părți. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la un lucru costisitor și complex pe care l-ați achiziționat în trecut. Care au fost cele patru considerații cheie ale dumneavoastră? Care au fost considerațiile celeilalte părți? Cum ați ajuns la o înțelegere? 2. Gândiți-vă la o posibilă negociere în munca dumneavoastră. Întocmiți o listă cu toate considerațiile și clasificațiile în ordinea importanței pentru dumneavoastră. Întocmiți o listă cu considerațiile celeilalte părți în ordinea importanței. Cum puteți folosi aceste informații pentru a obține o tranzacție mai bună?